Снилося мені з п'ятниці на суботу, нібито я вечеряю з королем України Олельком II, довгоруким Рюриковичем. Сидемо удвох при вміло сервірованому столі у бароковій лоджії блакитного каменю. Час від часу з'являються неметушливі слуги, переважно індуси або китайці з позолоченими тризубами на вилогах фраків. Непомітно змінюють тарелі й тарілки, Страви, ножі, виделки, кліщі для зламування ракових панцирів, пінцети для добування молюсків, скальпелі для розтину жаб, і так само непомітно без особливого брязкуту виходять. Злоджії відкриваються розкішні овиди. Сідає сонце десь у водах ясного озера внизу, востанє спалахують при західним блиском незаймані вершини Альп або, якщо на те вже пішло, то взагалі піренеїв. А ми з королем попиваємо всілякі кунштовні вина, коньяки, наливки та настоянки і про все, про те варнякаємо. Ваша королівська милосте, звертаюся до нього сповнений шацунку, володарю й управнику Руси України, великий князю Київський і Чернігівський, Королю Галицький та Володимирський, господарю Псковський, Перемиський та Козятинський, герцогу Дніпродзержинський, Первомайський та Ілічівський, великий хане Кримський та Ізмаїльський, бароне Бердичівський, обидвох Буковин та Бесарабій, а також нової Асканії та Каховки Зверхнику, Дикого Поля та Чорного лісу Архисеньоре, козаків донських, бердянських та криворізьких гетьманів і покровителю, гуцулів і бойків невсепущий вівчарю, пане всього народу українного з татарами і печенігами включно, а також внутрішньої та зовнішньої тьму торакані патрони і пастирю, нащадку приславного роду тисячолітнього словом, монарша наш пишний і достойний. Ваша милосте. Чи не хотіли б ви навіки лишитися в золотих скрижалях пам'яті вселенської та вселюдської? Хтів бим, каже Олелько II. Лем през які поступовання? А през такі поступовання, відповідаю, през які вшиткі крульове слави вічної не й зацно сподоблялися. То може през воїни? запитує Олелько Звівши свої тисячолітні брови і породисте чоло морщаче. Призвойний і дурень, може, пане мій, і президент може. Тогди презакони й уложення мондрій права і хартії справедлячі. вгадує Олелько. І це до дупи, ваша милосте. На це божевільні існують або депутати в парламенті. інтригую його далі. То хіба през малжонок і наложниць, ж шкандально, през пиятики гучнії та биятики бучнії, през розкошовання та обжирання гвалтовні та інші непотребності мало шацовані? І це не нове, Великий князю мій. Все одно комуняків не перевершите. Мордую його, як можу. То не муч, женя, і повідай, през які такі поступовання. Трохи просить а трохи наказує Олелько ІІ. Слуга-малаєць прибирає з перед нас останні тарілки, вазу з живими, ще пискливими, недоїденими устрицями, порожні пляшки з-під Мальвазії і Міглікоса та келлер Слуга-ефіоп натомість приносить свічки у збронзовілих канделябрах та ебенолу-чорну коробку Щерть набиту з сигарами найкращих сортів. Сутеніє. Звідкілясь із альпійських полонин долітають пахощі. Внизу під лоджією співає фонтан, а може, ручай. Двійком маленьких негритосів заводять по під руки сліпого старця-бандуриста. Ми з королем закурюємо, а бандурист ледь чутно перебирає струни, сівши на кам'яному виступі поруч із барельєфним зображенням танцюючого фавна. У небесах з'являються перші зорі. «То повідай же, драню, що хотівись мені нараяти?» починає закипати король, роздратований моїм багатозначним сигарним пахканням. «Будьте, ваша соборносте, терплячим і поблажливим, кажу на це». Не образіть ані комашки гівнячої, нікчемної. У неділю відвідуйте службу Божу, але й про щоденні молитви не забувайте. Даруйте бідним свої маєтки, роздавайте усмішки вдовам і сиротам, бездомних цуциків не вбивайте. Думайте про велике і гарне, як, наприклад, моя поезія. Читайте поезію мою. Їжте тіло моє, пийте кров мою, надайте стипендію мені, скажімо, в німецьких марках, і пошліть мене мандрувати навколо світу. За півроку найясніший отримає від мене такого панегірика славильного, що понад усіх монархів вас вознесе. Ще за півроку народ України зажадає вашого повернення» і внаслідок успішно проведеного референдуму ви в'їдете до Києва на Білому Кадилаку. Істинно, істинно кажу вам, дайте мені стипендію. Сліпий бандурист про щось там грає, грає, воропає. Вода внизу, у вічно-зелених заростях мирту, шумить і кличе в навколосвітню подорож. Зорі в небесах робляться усе більшими, ближчими. Можна навіть розрізнити на них якісь міста, казкові манценілові ліси, дивовижні палаци, колони, вежі. Їхнє сяйво так багато обіцяє, що хочеться вистрибнути з торч голов і злоджії і, як сказав поет, хоч би трішечки померти. Адже ніщо в цьому світі не є таким зайвим, безглуздим і кумедним, як добра поезія. Але водночас і ніщо в цьому світі не є таким необхідним, значущим і доконечним, як вона ж, ваше преукраїнство. Зважте на історію всіх великих народів і переконайтеся, що це історія їхньої поезії. Зважте також на історію невеликих народів, тих, яких завтра вже не буде. Зважте і скажіть мені, хто кому потрібен більше? Королі поетам, чи поети королям? Чи варті чогось королі без поетів? Чи не існують королі волею Божою тільки тому і тільки для того, аби утримувати волею Божою поетів? Шумлять платани у гуснучих сутінках, блимають свічки, дзвонять в монастирі, співають ідучи дівчата. Невідомі вечірні птахи, а може, й кажани. Літають навколо лоджії. З далеких гір долинають солодкотривожні пахощі. Король допиває крижане шампанське з келиха на височезній масонській ніжці і каже повільно, мудро, вагомо. А знаєш, як по-еспанськи буде хуй? «Як, ваша милосте?» – питаю вкрай зацікавлено. «Пінга!» – кричить король і плеще в долоні. Тоді двійко довготелесих сенегальців хапають мене за плечі, за руки і ж бурляють злоджії вниз. Лечу і зненацька пригадую, що справжнє його прізвище – Анжуйський. Обдираючи морду об вічно-зелені зарості, чую, як сивочубий сліпий бандурист Гірко заридав та й заплакав.